при нагоді справа скидається на анекдот. Одна баба, теж із тих, хто від держави послуги населенню надає, така гаряча була, що не було від неї мужикам проходу. Хоча заважте, заміжня. І от починає ця інспекторка підбивати клинці до одного бізнесмена. У нього своя теплиця була, зеленю, сіляку, овочі, навіть гриби на продаж вирощував. Цілком стабільне підприємство. Вона і так і сяк підступає, а він ні в яку, нуль-нулем. «Стільки й виявився. Розлютилась баба. Або доможуся свого, або хай воно все згорить». Не домоглась уваги. І згорів до підприємець. Вона своїми перевірками, штрафами, і що там їй підвладне не було, до банкрутства його довела. Виїхав він з міста, і накрилася гарна справа мідним тазом. «Хоча мідь зараз дефіцит», – підгликнув осоловілий Василь. «Ні, що не кажи, а класти на лепу треба обов'язково», резюмував хазяїн автомайстерні. «І краще про це відразу подумати та не жлобитися. Шкода, звичайно, тому дай цьому. Але хабар він себе виправдовує». Хабар – це економія сил і часу. А це, зрештою, грошима обертається. Тож, як добре подумати, ще спасибі треба сказати тим, хто бере. Благодійникам нашим. Ну що, друзі мої, Перехилимо ще по одній за хабар, двигун економіки. Василь трусонув великою головою і могутнім басом з Нинацька заспівав: Не загаля воду, коромисло гнеться. Федір спритно підтримав його тенурком, а за нею Вася, як барвінок квієтє. У цей момент, послухавши в двері, у кабінет зазирнув механік: Приймайте роботу. Віктор і Олексій сердечно подякували Василю і Федорові й енергійно рушили на вихід. Орли, вимовив раптом Василь. Запрошую в ресторан, плачу, душа свята хоче. Якось іншим разом. Чемно відмовились друзі і зникли за дверима. Хозяїн автомайстерні рушив услід за ними. Олексій завів мотор. Пісня. Пограв педалью газу. Симфонія. Друзі розплатилися і загризши гостювання, Мускатним горіхом, аби даєшники не чіплялись, задоволені поїхали. Власник 100 похитуючись, дивився йому слід. На номерній табличці авто висив шматок забутої ганчірки і закривав першу цифру. Хайдір засмучено мотнув головою, розважливо дістав блокнот і записав номер. Наступного дня Олексій Корилко підстрелив Аліка Гримзу. Не вбив, а саме підстрелив. А діло було так – приватний будинок коханки-бандита міститься у мальовничій низовинці, через яку протікає ручай. По обидва боки схилів ліпляться численні будинки, де зовсім недалеко дзенькає трамвайна лінія, але в низинці є одне місце, де зберігся гайок з прогаленою, крізь яку саме видно скромну садибу. Очереди, кущи, краса, тобто місцинка для стрільця вельми вигідна. Віктор природно підстрахував Олексія, на випадок, якщо трапиться якийсь алкаш чи закохана парочка. Але фортуна цього разу вела алкашів і закоханих у зовсім інші місця. Стріляв Олексій не з ТТ, як обіцяв, а зі спортивної гонтіки з оптикою. Відслань все-таки була чималенька. Віктор, котрий стояв на шухарі пострілу, власне не почув, на отець реванула сирена. Він тільки побачив, як із кущів швидкою ходою вийшов Олексій, із загорненою у мішковину зброєю. Не оглядаючись, вони швидко рушили по стежині у верболіс, за яким було дуже старе, а тому безлюдне єврейське кладовище. Неподалік на вулиці приткнувся Жигуль. Ну, як уже в машині?» – запитав Віктор. «Пожалів гада», – скривився з «Здрейфив?» «Зовсім не те. Вийшов він, бачу, з машини, піднявся на ганочок, коханка його обійняла, і ти типу, побоявся зачепити коханку?» «Та на ній справа». Гримзе саме навіщось повернувся до машини. Коротше, я прострелив йому коліно. Але чому? Та розумієш, наганок вибігла дівчинка років п'яти шести, донька Гримзи. Ну, от я й подумав, що шпок і вона сирота. Пожалів, значить, здригнулось серце. А він, батьків чужих дітей, шкодує. Крім того, під ранок стає ще жорстокішим звіром, хіба не тямиш? «Так, я розумію», – махнув рукою Олексій. Віктор спритно кермуючи гнав машину по вулицях. В якийсь час їхали мовчки. «Знаєш, не подобається мені все це?» – закурив Олексій. «Таким чином країну не вилікуєш?» «Сам розпинався, сам ікаєшся», – гірко посміхнувся Віктор. «Ти про свою зганьблену сестру згадай». «Вийде звідси під три чорти, заберу родину і гайда». І куди ж? Невже до бісової матері? Мимоволі зменшив швидкість і нашоровшив вуха Віктор. Мені цими днями від колишнього однокласника прийшов лист із Чехії. Він у Києві був водієм швидкої допомоги. А в Чехії трудиться на будівництві. Дружина у кафе офіціанткою. Дуже задоволені. Вони там уже два роки. Пише, що повертатись не збираються. Навіть у відпустку їхати не хочуть. А ще додає, незабаром куплять власний будиночок. Уявляєш? Не дуже. Я теж отримав листа від двоюрідного брата з Аргентини. Серед іншого він пише. Хожу почистих, вимитих шампунем в вуличках Буеносайруса. І така іноді ностальгія мучить тога за нашими тріщинами в асфальті та за обшарпаними деревами. Чуже воно і є чуже. Утім, до річ. Мою дружину від українського повітря з м'ясом не відірвеш. Так, що не принця. Ти ж знаєш, природа без санітарів не може існувати. Друзі загнали машину в гараж та рушили на автобусну зупинку, щоб роз'їхатись по домівках. Народу більшало, а автобусів все не було. Треба було йти на метро, досадливо махнем рукою у сольця. «А ну глянь уліво на того, ж стрягу», – перевів увагу товариш, товариша Олексій. Біля огрядної тітки ошивався сухорлявий шибздик у картаті чорно-білій сорочці у кашкетику по самі очі. Його довгі, як ворогом гутанга, руки – Звисала уздовж тіла, та ось справа кінцівка змитнулася змією і зникла за огрядним корпусом тітки, за котрого виглядав край у господарської сумки. І от уже в пальцях картатого пірата опинився шкіряний гаманець. Шип з притуливши його долуною до печінки, рушив геть від зупинки. Але буквально років за п'ять чолов'яго під лікці прихопили дружні руки і майже понесли за кіоск.